Bine ați venit și vă urăm bună ziua la un eveniment uh, foarte important pentru România, pentru patriarhia română care a dedicat uh, acest an prin corven Sfinț Martii. Pe de altă parte știți că o să avem combinat cu Sintele mari taine ale Otosiei Noarte, Taina Iuharistiei și Taina Sfintei Poți împreună, Dar noi ne vom ocupa Astăzi, în mod special de Sfântului Coven, spun de început, pentru că mâine este o dată tristă. Sunt 300 de ani, pe 4 aprilie 1714, de la mazilirea Sfântului Martir Brâncovean. Pe 15 trei, știți, a fost acel moment dramatic omorârea, uciderea Domnului Român. Avem mare bucurie că acest eveniment este patronat de înaltul nostru, la data prea Teodosie, profesorul de la facultatea noastră, prorector, care că ne-a ajutat în toate acțiunile noastre, care le facem de an bun, aproape 10 ani le facem împreună. Și mulțumesc pe această cală, de la bun început, că am fost de la bun început cu ceas, cu oră, cu minut să facem această manifestare în, împreună. Am invitat în acest context trei personalități care cunosc bine subiectul plângoveanu, mai multe care au legături peste ani, decenii și chiar veacuri cu legături de sânge cu familia Brâncovenilor. O să vă spună din de și despre ce e vorba. Avem, în primul rând, aici pe domnul profesor academician, profesor doctor Constantin Bălăceanu-Stonici, de înaltului. În stânga înaltului este domnul profesor universitar doctor Radu Ștefan Bergati, Este și membru, ca și natul, de fapt, membru al Academiei Omului de Știință din România. Alături de gânsul la Muscaun, două diferențe. Este domnul profesor universitar, doctor Panaiti, Panait Ipanait, care este membru al Senatului uh, Uniciului, cu cât mai știu asta, a fost profesor uh, mulți ani la Facultatea de Istorie, alături de director general al Muzeului București. Și alături, uh, domnul, uh, sper că nu zic, eu am zis Pari, uh, așa, do, nu zic eu bine, care este rectorul președintele Universității Andrei Șaguna și mulțumim și pe această cale că este alături de noi. Bucând, poate că o să colaborăm împreună cele două universități pe râmul primului al istorii, dar istorii religioase de fapt. Cu binecuvântarea, în mocher, cert. În mod cert, da. L-a spus și dr. Honolul aici membru de plin, și acolo. Da. Avem uh, această bucurie să fim împreună într-un moment uh, binecuvântat să aniversăm, să sărbătorim, de fapt, dacă putem spune, și în grijin să comemorăm, să le punem pe toate împreună. Cred că vă că este Sfântul nostru, Sfântul Constantin Brâncoveanu. O să avem în gând să și prezentăm câteva poezii ale poetului Ioan Alexandru, care a avut o multă aprindere în a despre Constantin Brâncoveanu. Asta în anii ceilalți a regimului trecut, dar nu puține poezii la nivelul zecilor, să nu zic aproape o de poezii, care, pot să spun că sunt rugăciuni sfinte, inne către cer al acestui neam prin Ioan Alexandru, vis -vis de Domnitorul sunt Martir Constantin Brâncovean. Dar cine va prezenta, nu a vintr-o să vină, este actrița Manuela Golescu, va da recita la vreo trei poezii din cele care le-a ales până. Începem să pun binecuvântarea înaltului cu o rugăciune, zicem că este un moment sfânt și după aceea în ordinea care este și în program. În numele Tatălui și al și, lui și al Sfântului Sfânt. Duh, Amin. amin. Sfânt. Duhul adevărului, care pe tine ne, ești, de, ne ești, și de viață, vino și, -și noi și ne curățește pe noi toată gândiunea La și fiul și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, crește, doamne, crește, doamne, crește, în apea simțite, stăpâne, bine, bine, bine, zic. Cu noi este Dumnezeu cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. amin programul este afișat a trebuit să apară și pe ecran dacă mai putem să-l punem și o să respectăm acest program în cele două ore care le avem la dispoziție la Senatului o sală frumoasă binecuvântată pentru un asemenea eveniment Pe că nu vreau să vorbesc foarte mult mai că rămâne în istorie cu o foarte lungă dar și piste din ultimele luni de viață a marcat un stil cultural anume cu care ne din noi ca români. Și o să vă spun dom domnii profesori ce înseamnă siluța pentru România și pentru spațiul sud-est, sud-est Europa. Și de am el pentru, și pentru țara românească și pentru țele române luate împreună și mai mult decât atât pentru Europa de atunci. Sunt momente anume ale Europei care se schimba în mare, mare viteză. În periodul chiar dacă aici a avut de un câștig, era în retragere. După acea Vienă uh, câștigată, sau mă rog, nu câștigată, asediul de Vienec, Imperiul Roman face pași înapoi. Vom vedea că în anii care veneau, după 17, 1683, Imperiul Otoman nu o să mai fie ce a fost în secolul XVI, cu 100 ceva de ani, în timpul lui Soliman Magnificu, când a fost, a fost în apogeul său. Nu intrăm în detalii. Această uh, Manifestarea este o etapă, dar e foarte important că sunt mari în frunte cu un altul nostru, un altă prea Teodosie. El va urma acest timp de în conferință, zic eu mai simplu, și la trăuște cu alte, și o să fie probabil prezentate și într-un corpus în vara aceasta cu un corpus dedicat Sfântului Constantin Brâncoveană. Domnul Acadmician Constantin Baleceanos Conici o să ne prezinte un material foarte interesant. Vă spuneam de legături, deși de sânge până la urmă. Constantin Baleceanos, diplomatul, asta era ultima variantă, nu? Da. da. Domnule Acadmician, aveți cuvântul. Am să vă rog să mă iertați că stau așezat. Foarte, bin, foarte bine. Am o zi și E greu să stau în picioare înainte de aceste cuvântare. Mi-am vreo să fericit că nu o sa pentru că astăzi îmi gândește 20 de ani de când am asistat la perotonisirea dânsului ca episcopului. Vă mulțumesc. ani! asemenea, pentru cei mai tineri, astăzi este o aniversare foarte tristă pe care am trăit-o acum șaptezeci de ani când București a fost bombardat masiv și când zeci de mii de oameni au murit în câteva zeci de minute. Este primul bombardament în 4 aprilie 1944. Trece mai tău. American. American. Și ca un paradox al foarte interesant psihologic, tot prizonierii care au căzut atunci au fost primiti și ovaționati. Asta e, e Noi cu, e, Prezentarea mea, dacă eu vă fac semn și altă schimbați, prezentarea mea se numește Constantin Bricoveanu Diplomat. Ea face parte din o serie de comunicări pe care o să fie făcute anul acesta, când se împlinesc, așa cum s-a spus, trei secole de la din 1714. În general, Râncoveanu este cunoscut ca unul dintre mari domnitori ai țării românești, una un mai lungi de 26 de ani, și care, în cursul acestei domnii, a avut, în special, Extraordinar de importantă din punct de vedere cultural, prin monumentele pe care le-a ridicat, prin academiile domnești pe care le-a făcut și prin întreaga sa activitate în folosul populației românești. El rămâne însă în amintirea noastră și prin strădâna cu care a sprijinit Ortodoxia sub de formele, și prin sfârșitul său tragic, care a făcut să devină unul dintre bacterii bisericii noastre. Puțină lume însă știe că Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai mari diplomați ai vremurilor și unul dintre cei mai mari diplomati din istoria noastră politică. Acest lucru a fost posibil pentru că secolul XVII-XVIII cum aceasta, spațiul acesta al nostru, Carpatul Dunăran, a fost un spațiu de intense pensiuni politice, determinate de confruntarea întâi a celor două mari Imperii, Otoman și Austerea, și după aceea, apariția în spațiul respectiv a Imperiului rus, care care vrea să joace un rol foarte mare în acest spațiu. Problemele au început, așa cum spunea și domnul Angelescu, odată cu decăderea Imperiului Otoman, care începe cu înfrângerea de la Repanto nu? din 1571, să continuă cu înfrângerea de la sangotar care se uită și mai ales cu mare înfrângere de Cala Mustafara de ian 1683, Pe de altă parte, parte sistem tot în această perioadă la o reînviere a Asfântului imperiului Imperiul Romano-German, a unor reforme economice post-renascentiste foarte pozitive și a organizării unei armate mult mai moderne decât până atunci, cu general capabil, cum a fost bachirul Pompadan Carol de Lorena, Eugeniu de Savoia și alții. La aceasta s-au adăugat și acutizarea unor iluzi, iluzori, pretenții teritoriale ale Poloniei asupra regiunii care vine ca un element important, a fost dispariția după bătăria de la portava a Suevii ca mare putere europeană. La toate acestea, următorul, la toate acestea s-a adăugat și o prezență cel puțin politică și diplomatică a Franței din Ludovica XIV și faimosul ambasador uh, la Istanbul marchizul de Chateaule, care susțineau politica otomană însă împotriva Austriecilor, pentru că vă cum știți, a fost obsedat ca această casă de Austria să nu se ridice prea mult. Și, în cauza aceasta, s-a implicat aici și a fost unul dintre adversarii cei mai temuți pe care i-a avut Brâncovea. În fine, se mai adaugă, aceste presiuni interesante, o presiune care vine din partea cărugălor și ierarhilor ortodoxi, mai ales de origine greacă, care doreau să reînvie ortodoxia și care găsiseră în țările române și după aceea, în perspectiva apariției râsii, o posibilitate de reînviere a ortodoxiei. Cu acest prilej s-au manifestat presiuni mari aici, doi ierarchi remarcabili, hrizante și dosipeni, îndotora ambii patriarchi ai Ierusalimului, pe care până i-a întreținut foarte mult cu banii mulți și a angajat și ca profesor la Academiile Domnului, care a avut un rol extrem de important. În fața acestei, și toate țările române, cele trei țări române, se găseau, se găseau subdominație turcească, găseau să născuze în sânul elitelor lor, a care conduceau speranța ieșirii de sub dominație otomană și a trecerii sub o dominație creștentă. Acest uh, proces în voivodatul Transilvanii s-a rezolvat destul de simplu, fiindcă după epoca lui Mihai Viteazul, Teazul, a încet, încet, a devenit teritoriu habsburgic. În Moldova, voieții nu au putut să încheie o, o politică consecventă, pentru că după cum știți, a fost o succesiune de domnitori, peste 8 domnitori, nu-i mai citez acum ca să nu pierdem timpul, care a creat oarecare instabilitate. Răspunderea cea mai mare a fost a țării romanești, Varachia, unde a existat o domnie foarte stabilă, ceea de Constantin Brâncoveanu de 26 de ani, care s-au făcut toate eforturile posibile pentru a să găsi o soluție care să asigure o autonomie cât mai eficientă pentru populația țării românești. În uh, perioada aceasta uh, țara românească era sub influența cantacuzinilor. Cantacuzinii au fost o, un neam grecesc, de oameni bogat, veniți de la Adelian care susținea că sunt continuatorii împăraților bizantini, e poate adevărat, poate nu-i adevărat, l-am putea nu mai, mai mult, noi care așteptăm, puse îngecat, acuși din est, susține că este o descendență, și care au reușit, totuși, să creeze aici, să se integreze, într-un mod surprinzător în aristocrația românescă, prin căsătorii, și să fie una din familiile care au contribuit extrem de puternic și eficient la evoluția istorică a acestei Și următoare. Când Bâncodeanu, înainte de Bâncodeanu, imediat înainte lui, s-a ajuns sub conducerea lui German Cantacuzino, În momentul când Bâncodeanu cate tron, exista o presiune foarte mare a Imperiului Romano-German, condus de împăratul Leopold I, și a politica a fost susținută cu foarte multă îndrăjire, aceasta, de către Șarban Cantacuzino și de gire în zinele lui, strămoșul în mare leagă, Constantin Balea. Nu o prodom aici, pentru că e o realitate istorică. Această presiune, a fost exercitată într-o serie întreagă de emisari pe care al au trimis aici, într-o serie întreagă de provisiuni pe care le-au făcut dar și prin prezența în, în spațiu respectiv a unor general foarte mare eficiență în luptele pe care austriecii început să le împotriva Imperiului otoman. nu mai citesc ca să nu te în, uh, acest, uh, în acest context Shaban uh, Cantacuzinu, împreună cu străboșulor și cu grupul de boieri care erau acolo, au făcut tot ceea ce a fost posibil și au încercat să facă tot ceea ce este posibil uh, uh. Uh, pentru a scoate România, eh, Valachia, țara românească, de sub dominația turcească și s-o făie sub dominația habsburgică. Acest plan lui Șerban Cantacuzinu era în același timp în curs într-o viziune politică puțin de utopică a lui Cantacuzinu care să reconstituie o, o putere bizantină sub conducerea lui proprie. De aceea, așa cum nu, ați mers prea repede, era de prezentat, era schema, era adoptat stema bizantină și a pus schema a țării românești pe tipul vulturului bizantin. Deci era un program politic în care el a fost încurajat de către diplomații germani care au care aici, care veneau pe aici. Chiar în 1688 presiunea a fost maximă. Generalul, veteranii a venit și de la Sibiu făcea presiuni militare, iar Cantacuzino acum a alcătuit o misiune diplomatică de vreo 300 de persoane care, conduse de către Ion Balățean, Constantin Balățeanu, trebuia să meargă să închine țara românească în Imperul Osteac. Misiunea a plecat, e devărat, în 1688 într-un moment extrem de dificil și, într-adevăr, în această misiune n-a pornit cu toate actele necesare, de aceea veteranii a cerut documentele respective și Brâncoveanu însăși a plecat și s-a dus, după misiunea respectivă, și a adus documentele necesare pentru ca să se poată prezenta la Curtea Habsburgică. Din păcate, nu mă Posibilitățile militare ale Austriei au fost foarte mult diminuate atunci de o intervenție, probabil special făcută, de către regele Franței în Renania, știi, acea campanie împotriva Ligii de la Augsburg. În toate aceste situații, Cantacuzini, în special cei doi frați, Stolnicul Cantacozilu și Mihai Cantacozilu, care crescuse, care crescut, erau alături de Șerban Cantacuzino și care conducea un fond țara, s-au speriat. S-au speriat de consecințele respective și au încercat să l convingă pe Șerban Cantacuzino, nu au reușit să-l convingă și gurile rele susțin că i-au și Moarte Moartea lui, Constantin, al lui Șerban Cantacuzino a semnat triumful celor doi frați Cantacuzino imediat, într-o lovitură de stat, l-au numit pe Constantin Brâncoveanu domnitor, fără ca să se mai respecte protocolurile respective și să mai țină seama de o aprobare venită de la sublima poartă. Cu acest eveniment, în 28 octombrie 1688, Constantin Brâncoveanu suie pe eh, țării României și-și începe politica sa extrem de complicat la acest moment. În primii ani ai domniei sale a urmat cu multă prudență politica pe care o dictau cei doi frați cantacuzini care-i că atât că Vrâncoveanu rămăsese orfan de la vârsta de 22, de la 2 ani, la moartea tatălui lui, papa Vrâncoveanu, de către semeri. Primul obiectiv a fost să neutralizeze acțiunea pro-austriacă a Iisarban Cantacuzino, să oprească uh, misiunea respectivă. Și a atremește o serie de emisare, care noi mai citesc ca să nu pierdem timpul, ca să-l potolească pe Constantin Băleceanu să nu se ducă mai departe, la Viena, să continue uh, misiunea pe care i-a vădut să Iisarban Cantacuzino. Nu a reușit, pentru că Constantin Băleceanu nu vrea altceva decât să... Treacă țara sub dominația austriacă, să pui pe tronul țării pe Iordacri Cantacuzino, care era băiatul, și el Cantacuzino, și cum acelea era mai generel și mai neexperimentat, în vor să conducă țara din umbră. Totodată, Constantin Brâncoteanu a încercat prin emisar foarte interesant să-i trimite emisar către generalul veteran care venise în țara poltenii și se stabilise la Cernet, și de acolo amenința, trimitea ultimatumă, a să chiar un ultimatum lui Brâncoveanu să închine țara Austricio și să se retragă și să lasă tronul pentru el, dacă e cantat cu pe În fața acestei situații, Bineînțeles că Vârcovanul s-a găsit dezarmat. Mai ales că puțin timp după aceea, după cum știți, țara românească a fost ocupată de trupele austriece ale generalului Donald care a ajuns până la București și care căuta să înlăture complet pe Vârcovanul de la domnie și să-l aducă pe o și acum apare una din cele mai extraordinare manipulări diplomatice din, din istoria noastră. Brâncovânul invită pe Heisler la el în Prahova, la Tărgănești, îi oferă o masă și acolo îi povestește și ca din întâmplare îi amintește, vedeți că tătarii să pregătesc să fie din Bugeaga aici să mă ajute. Heisler s-a speriat știați ce înseamnă luptele cuvătoare și în câteva zile s-a retras armatele, Vălăzianul s-a retras cu toată familia sa ior dacă e nu a plecat cu toată familia sa și într-o simplă discuție la o masă în a reușit să-și elimine atât politici din țară și trupele de ocupație fără să tragă un foc, fără să facă nicio mișcare și fără ca să apară în uh, scena politică, ca un adversar declarat al obstinatului. Lucrurile se complică pentru că regele Franței vrea să impună în țara românescă următoarele. Nu mai pot da Da. să impună pe șeful curucilor, conducătorul poruților, imre Tăcări, ca să-l impună, să impună ca domnitor. Atunci, încoaceau. Născucește o altă idee, hai să-l facem pe toatele principi al pentru că apa fi fără fără se, fără ca împăratul austrii să numească un succesor. Deci ne ducem, noi impunem punem cu armată și reușește să pri primească sprijinul în special al turcilor, care au venit cu o armată destul de puternică, condusă de către beglebeiul sinistrei, Cerchez Ahmed, a primit și un contingent foarte puternic de trupe tătărești, conduse de fiul Hanului tătarilor, și totul a venit și el cu armate de Și toată această armată, în cu încet, s-a dus pe nord, a trecut pe, peste Carpați, conduși de potecarii români, a coborât în vale spre Grașov și a surprins armata lui Heisler, unde care era comandată o parte de Heisler, o parte de Aga Vălăceanu, care între timp devenise general austriac și al Sfântului Imperiu. Și se dă faimoasa bătălie de la Zărnești din 1690, în care turcii ești adversarii buni, aproape toți, chiar și Vălăceanu a fost omorât, capul lui a fost tăiat și pus într-un proțar în cartierul istoric din București și primeștia mare, care a păsat asupra lui Trâncoveanu, a dispărut. Începe perioada, epocii de a domniei sale, în care el, prima idee pe care trebuie să aibă, este să se bine cu turcii. Toate eforturile diplomatice din prima perioadă a domniei sale au fost să câștige încrederea turcilor. Asta a însemnat, pe de o parte, să plătească paraciu, pe de alta parte, să răspundă la toate celele lor și să facă față mare corupții care exista atunci la Constantinopol. Unul dintre mari vituitori ai sublimei porți, cum să spun. Pentru ca să-și conducă la această activitate, s-a înconjorat o serie întreagă de sfetnici importanți. Cel a făcut un material foarte interesant în care i a enumerat pe toți, nu-i mai enumera aici pentru că iarăși, iarăși, iarăși pierde prin timpul. Printre aceștia, în prima perioadă, sigur, a fost Cantacuzinii. Vedeți aici Cantacuzinii. Este o fotografie care merită să vă uitați asupra ei, mi-a tras atenția vreodatii, nu asupra aici, asupra unii alte variante, prin coveanu se uită într-o parte, Cantacuzinii sunt în cealaltă parte. Nu-i normal. Biserică. Biserică. Într-o pictură bisericească. că deja exista ruptura, asta se întâmplă la în 1695 la sina, unde este, dar este demonstrativă. Și dovedește că începuseră deja rupturile între, ca o să fie, fatale pentru folcomenul, între Vâncoveanu și între unchii săi. Domnitorul și să să și-a organizat și o cancelarie, iarăși cu personaje foarte importante, români și străini, printre care, bineînțeles, și vestitul Maria del Chiaro, care era venețian și care, printre alte, ne-a lăsat niște documente extrem de interesante despre viața lui pe atacării Și tot pântre ei se gărțea și pe mortul Ienea Christophe care avea să-și pierdă capul odată cu, odată cu Brâncoveanu. Brâncoveanu, aici apare subtilitatea lui. Brâncoveanu, în timpul acesta, a început să facă din nou avansul către curtea de la vie avea legături cu personalități importante de la Viena, avea legături cu directe corespondențe cu, cu Ioan Poldantin, a avut o, o, o subtilă activitate diplomatică care a făcut ca austriecii să nu-l perceapă ca un adversar ceea ce era important, ci ca un potențial aliat într-o viitoare campanie. Asta a fost unul din lucrurile extrem de interesante pe care cele 150 de scrisori diplomatice care s-au găsit le reflectă și unde se vede talentul său mare, aș spune manipulator politic pe care l-a avut Brâncola. Uh, Paralel cu acestea totuși, el a reușit cu toate dificultățile prin care a trecut Imperiul otoman, care pierderea împătării de la Zenta, cu frângele pe care le-a avut, cu toate acestea, să -și apropie și sublima poartă. Și totul să termine într-un mod extrem de interesant, la 15 iunie 1703, sultanul Mustafa Lintită la Dianopol și ceea ce era mare. Ce este? mare și în același timp îi dă Dreptul să fie domnitor cu viața. peste un greu. Da. Până Coveanu, totuși, a fost prudent. Aici descoperit și atent. El a- El s-a gândit că s au putea să se grele și a investit foarte mult în Transilvania. Prin oamenii săi pe care i-a avea, și-a cumpărat pământul asupra de jos măstirea, a împărat pământul la Sâmbăta de Sus, unde a făcut palată, care n-a mai rămas decât această poartă și a obținut de la, la imperială ieneză dreptul de azil politic în Transilvania, ceea ce era un lucru destul de important dar de care, pe nefericire pentru el, n-a putut să profite. Era un moment dat apa, de orizontul politic al țărilor române, Rusia. Rusia până atunci era de fapt, era interesantă, în fine, apar cei doi frați, Ivan al și Petru cel Mare, care încep să ridice pozițiile Rusiei. Petru cel Mare vrea să facă din Rusia o putere europeană și, și reușește să se impună ca putere europeană modificând puțin stilul de viață al aristocrației rusești, impunând se ca o putere militară, mai ales în distrugerea puterii militare a Suedei și promovând cele două mari direcții de expansiune a Rusiei, care și acum ne apasă, una spre Marea Baltică și una spre Marea Neagră. Vedeți ce se întâmplă în zilele noastre? Nimic noi nou în politică. Această politică a fost susținută foarte puternic de către cartacuzii, a fost foarte susținută de ierarhii care erau de jur împrejurul lui Prâncoveanu. Și probabil că sufletul lui Prâncoveanu prefera să aibă o alianță cu o putere ortodoxă decât cu o putere catolică, care nu trebuie să uităm că în momentele acelea începuse deja toate manevrele necesare ca să submineze ortodoxia prin creerea bisericionică. Trecem în acest moment, dar care, după părerea mea, aici eu nu sunt un uh, istoric de profesiune, dar poate că istoricii de profesiune o să progă să că poziția aceasta foarte pro-rusă a cantacuzinilor se explică tocmai prin aderența lor foarte puternică la ortodoxie dacă vedeți portretele lor, alea cantan cu zâmburi, dacă așa vedeți și curios, băieți români fără bărci. Este un fenomen unic. Nu știu cât mai sunt. Dar o un îmfățișarea, de cel mare. Mergeau pe păi linia noastră, care, către care îi împingea și dositei, și vizante noctana, și ideea de ortodoxie. atunci apare conflictul cel mare dintre, prin și dintre cantacăzii. Prin se găsește în situație extrem de dificilă de alege între cartea austriacă, cartea turcească sau cartea rusească sub Clară, atunci când puterea militară a era suficient de mare și, de asemenea, și motivația de Petru cel Mare nu era dominantă în sud-estul În perioada aceea ideea dominantă de Petru cel Mare era să se impună în spațiul nord, sub, în marele război, cu aveau lor de ce. Și poate de aceea Brâncovean a fost mult mai rezervat în toate relațiile sale cu Rusia, care se ridica atunci. E desibire de Dimitrie de Cantemir, care vine la, este adus la domnie de Sultanul Turc, tocmai pentru că știau că este un adversar destul de apric de Constanțiu deși era căstorit cu Casandra. Casandra era fata de Charbant Lucrurile le vin destul de puternic provuse, mai ales după bătălia de la portava, când practic este scoasă din funcțiune, Suedia cam are puternic. În cea mare a fost războiul ruso-turc 1710-1711, când Petru Ceamar trimite o parte din armatele sale înspre Moldova, în ideea de a-l ajuta pe primitele Cantemir, și de a se împământeni pe teritoriile noastre. Împreună cu tot ce a putut strânge el atunci, Constantin Brâncoveanu a fost mai brutal. Și aici a apărut o șovoială a Aș spune aproape o triplicitate a lui. Pe de o parte, întreținea legături cu Austria, de, de alta parte, întreținea legături cu țarul rus. Luase și niște bani, un avans de bani pentru ca să-l aprovizioneze. adusese se oastea asta la, la urlați și așteptați de acolo ca să intervine la bătălie, în, în funcție de cum ar fi mers situația militară. Tur turcilor le primite ajutor. Armata Fulcianscă a venit, evident, a venit, a intrat în la Molovii. Atunci s-a întâmplat un fenomen care a contribuit foarte mult la dezastru, este trădarea lui Toma Cantacuzino. Toma care era fratele lui Cantacuzino, în loc să urmeze poruncile pe care le-a dat în covernul, trece pe față de partea față, și intervine la cererea vrăinilii de către ruși, ceea ce a fost foarte de După bătălia de la Stărinești, unde turcii au reușit să ai o victorie, efectivă, definitivă, Urcovanul se găsește pentru prima an într-o situație foarte dificilă și foarte nefericită. Începe dezastrul. Primul motiv au fost Hai să spunem, o denunțare lui de către Mazerba. Mazerba fusese aliatul, știi, alăturii rușilor, aliatului, aflase și ia de legături cu rușii. Mazerba a trecut de partea corupției și a povestit toate manevrele lui Al doilea lucru a fost, știm nu este un lucru, cu nu denunțat. Există documente numeroase în care cantacuzinii îl denunțau pe nepotul lor, la prima parte, și îl făceau trădător. Cantacuzinii urmăreau două lucruri. Întâi să stabileze situația politică și și să îl pui pe băta cu ca tornitor. Acesta a fost un lucru. Și al treilea lucru, a fost. unul uh, ăștia uh, nu, mai înainte era. Cotanul în 1913 a bătut o monedă. Dar nu era o monedă, era o medalie. Noi n-aveam dreptul să batem monede și era o medalie de aur masiv. Și a fost părânt. Am văzut reclamații de care au ajuns la sultan. A înghițit greu sultanul această, această poveste. Se pare însă că Ahmed Audreia nu l-a iertat niciodată și, în 1711, a plănuit litidarea lui Berkovera, care s-a făcut în 1714, și faimoasa cursă, de-o cu toții, în care a aprobat căsătoria Vatului Iveric cu fata lui Antioch Campion, care trebuia să aibă loc la Constantinopol, în care au atras-o balasară în Romanul Măricată cu Andrino și a dus acolo și așa a căzut ea mâini de turceu și a suferit a pătinit la ediculei. După cum vedeți, toată activitatea diplomatică dar Percolanul s-a prăbușit în momentul acela. Depășit de situația politică și depășit de trădări interne, care au pornit din însăși propria sa familie. În felul acesta, prin guvernul a trezit. Chiar ce nu am înțeles niciodată că un om atât a, a, a, a, a și regele Carol xii la l-a trădat și Haile Racoviță, l-a trădat și nepotului l-a și nepotului Mihaile Ratscoviță, la Racoviță, tot se ducea la și N-am mai putut să facă față. De ce? n a plecat. Istoricii ar trebui să investize, Avea totul la dispoziție. Avea autorizația avea fără de a și avea, avea domnicii de avea domnicii, de avea domiciul. pentru de avea agil politic în, în A avea pământuri acolo, avea banii depuși în băncile de la Viena, de la Veneția și de la Brașov. Avea toate. Arma, și știți ceea ce s-a întâmplat. Astrofa care s-a sfârșit, mergeți mai departe, și care a dus la sacrificarea lui Brâncovea, a, s-a terminat. La sacrificarea lui Brâncovan, care a fost una dintre -un cele mai triste povești din istoria noastră, a fost o el, ci patru fie să, ștecul său de fata cu toată familia, și care a avut însă mare a face din Brâncovan, nu numai apărătorul politic al țării și unul dintre apărătorii spirituale ai ortodoxiei noastre, ortodoxie care 1992, batir, l-a răsplătit, făcându în 1992 martirul la Bisericii Ortodoxe. Mulțumesc! <f> Dacă nu ziceam Constantin Bărăceanu-Somniște o această superbă incursiune de câteva zeci de ani cu aceste conexiuni europene unice în felul lor pentru istoria poporului român. O mare personalitate care a fost Constantin Brâncoveanu care prin actul care s-a întâmplat la acest august a ajuns sfânt al poporului român, un act trist de martiriu. El, familia sa, de la o copii și de ianaci. Mergem mai departe, dacă vor fi întrebări, poate la partea ultimă în discuție, dacă e nevoie de un dialog. Domnul profesor Universitar Dr. Radu Ștefan Vergati, puncte de vedere asupra relațiilor dintre Domnul Sfânt și Martir Constantin Brâncoveanu și țarul pentru Sfântâi cel Mare, de care am auzit ceva înainte și de care am mai vorbit acum câtva timp când discutam pe Cantemir în uh, acum vreo 2-3 ani. Domnul profesor, aveți cuvânt. În altul de-ați fiindții de părinte, onorat prezidiu, stimat avuritorului, sigur că Mă opresc de data aceasta asupra a două personalități extraordinare ale istoriei naționale, istoriei europene și istoriei universale. Două personalități care, prin creațiile lor, au deschis perspective nebândite sub toate aspectele. Domnul Sfânt și vode Constantin Vodebrâncoveanu care a ocupat tronul într-o 1688 și 1700. 12, și țarul întregii Rusii folosesc această tituratură deoarece de obicei ei spuneau că sunt țar ai Rusiei mari, Rusiei mici și Rusiei albe. Petru I cel Mare, care a domnit, între 1682 și 1725. Au fost doi oameni care au avut oarecum de deosebite. Constantin Vodă Brâncoveanu a urmat planul făurit de untul și înaintașul său, Șerban Vodă, Canta care a ocupat tronul între 1678 și 1688, adică chiar înainte, care a creat aici un principiu de politică extraordinar, principiu de echilibru în sud-estul Europei, tocmai pentru a apăra interesele țării sale, pentru a putea, ca țara românească a la confluența intereselor a trei mari imperii, Imperiul Habsburgii, sub prima coartă, nu Imperiul Otoman, nu folosesc niciodată această denumire, asta e o denumire o dată de niciodată necunoscătătării. În toate apele este sub prima coartă. Sub prima coartă și, în fine, Imperiul Țarist care era în plină ascensiune. Vedeți, foarte ciudat, ei folosesc ca terminologie Imperiul Țarist și acum în albumul care este pregătit de centrul de studii sovietici și ruseț, unde se pregătește un pe în vizita țarului în 1914 la Constanța, același termen, din pe vă spun că eu am făcut traducere. Și am văzut exact termenul folosit. Acest uh, principiu al echilibrului politic nu era nou la român, fusese folosit de Radu cel Mare, cu succes, fusese folosit de neagoi Pasara cu același succes. Îl creioase Șerban Cantacuzino într-o formă strălucită, arătând, clar, prin o genealogie făcută de un prieten dar al său, un medic, pentru că atunci medici erau și istorici și filozofi, oameni de mare cultură, Ioan Moritoscomneni, care a scris o istorie a împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino, s-a dovedit foarte clar că există o linie continuă între Ioan al VI-lea Cantacuzino, Matei, Matei, Gheorghe, Dimitri, Andromic, Mihail, Șeitanoglu, după aceea, Ioan, Iarăși, Andronic, de unde vin Cantacuzinii, acest postelii Constantin cantacuzino care este bunicul lui Constantin Vrâncogeanu și din care se trag toți cei circa 500 de Cantacuzini care sunt acum El are această idee politică extraordinar, pe extra care nu e Țara, la rândul său, are alte idei. El pleacă de la a treia Romă. A treia Romă, care este Moscova. Și a treia Romă, care trebuie să se extinde prin mișcarea nu de data asta pan-slavă, ci pan-ortodoxă, în întreg sud-estul Europei și să cucerească Istanbul. Ori, pentru ca să ajungă la Istanbul, Neapărat, trebuie să cucerească și țara românească. E, aici intervine contradicția între Constantin Vodervl în governul și țarul Petru I Mare. Constantin Vodervl în governul, cum a alătat de acesta de 10 în în prima parte a domniei a fost oarecum orientat către Santa Lega a văzut că nu putea spera prea mult să era în legate. El a trimis mesageri către imperiali. Iarăși un medic, Iacob Pilanino, un medic de extraordinară cultură și de mare creație în domeniul medicinii, deoarece a descoperit metoda majorizării, pe Gheorghe Castriotu, iarăși un ambasador de mare talie pe român. Și atunci, în orientarea lui, se îndreaptă către Imperiul Țarilor, încearcă să facă acolo ceva, mai ales că el era foarte bine informat. Asupra a ceea ce se gândea în Imperiul Țarilor, datorită existenții la posoli stipricați a unui român, a lui Nicolae Spătarul Milescu, care era om de bază acolo și, ceea ce se știe mai puțin, coresponda mereu cu Dositei Patriarhul Ierusalimului, o mare figură a Bisericii Ortodoxe, la acum secolului al XVII-lea și al XVIII-lea și apoi cu lui Dositei, viitorul Patriarh, al Ierusalimului cu chrisante sau chrisante notare. Coresponda și îi informa și le atrăgea atenția scrisoarea aceasta cifrată să nu ajungă în pâinile Să nu ajungă la apostol stifugaz. Sunt o serie de elemente deosebite aici. Pentru că Constantin Vodă Brâncoveanu a beneficiat de ajutorul unciului său, stolicul Constantin Cantacuzino, organizatorul politicii externe a țării românești, sub cel puțin trei domni, sub lui Șerbat Cantacuzino, fratele său, sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, nepotul său, sub lui Ștefan Cantacuzino, fiul său. Stolnicul a organizat cancelarea după principii foarte moderne. În primul rând, a ales locul foarte bine în Palatul Domnesc. În Palatul Domnesc, deoarece putea să fie aproape de loc, să țină legătura cu el față-față, fără niciun fel de intermediar, să de. Nu erau telefoane atunci, dar ascultatul. Convorbitorul și-a transmis acest Nu e o În al doilea rând, el putea să participe imediat la primirea sorilor. Apoi, în cancelarii, el a avut grijă să aibă dieci grămătici specializați în diplomatică, în scrierea documentelor. Astfel este Ianoș Dea, Nicolaus și Andreas, care erau 10 de latină și maghiară. Vedeți dumneavoastră să vorbește aici despre maghiara medievală, dar puțin știu că maghiara medievală este o limbă foarte complicată. Mai ales cea diplomatică este o serie de înflorituri greu de citit. Latina medievală coruptă de maghiar este la fel de greu de trebuie să fie oameni specializați. Nicola și Andreas și Wolf, care erau pisari leșești și latinești. Apoi, acel iudeu florentin catolicizat, Antonio Maria del Chiaro, care, la rândul lor, era specializat în italiană, latină, sau a venduric cerul care știa să scrie în turcește, în limbile paștu și Farsi, care se vorbesc în Iran, nu există o limbă iraniană, e o greșeală, în Iran se vorbesc două limbă, Paștul și Farsi. Acesta le știa pe amândouă și știa diplomatica folosită și în Osmană și în lingurile acestea, ceea ce este extraordinar pentru această știe. Apoi Nicola da Porta și Spiridor, care ca orice greci aveau mintea ascuțită și știau să folosească cifrele pentru a putea să treacă scrisorile, cifrate de bariera impusă de hatmanii naționaliști, naționaliști, Petre de Roșencu și Ivan Mazepa aici sigur că eu am beneficiat de două lucrări deosebite a domnului ministru Teofil Rendiu, ministru extraordinar al Ucrainei la București, cea despre hatmanul Ivan Mazepa, publicat în 2008, și a doua, publicat în 2013, despre hatmanul Filip Orlik. Or, cel care a vândut corespondența dintre Mazepa și prin a vândut-o turcilor, a fost pilipotit. El a dar a vândut-o după moartea lui Brâncoveanu, ceea ce a contribuit la confiscarea mai departe Tot acest florilegiu de dieci și grămătiși care erau în cancelaria domnească, au contribuit la crearea unei rețele de corespondență între Nordul și Sudul, între Estul și Vestul Europei, Stolicul fiind un fel de placă turnantă a acestei corespondențe și a formelor de spionaj intelectual, în care îl avea ca maestru pe Nicolaeus și. Planul bateriei de la Peter Varadino, pe care l-a oferit Stolnicul și austriacilor și englezilor, când au trecut prin București, Georgul Pedro și pastorul Edmund Cizor, bineînțeles, nu l-au oferit gratuit. A primit pentru asta haine, un orunet, o un conocial, un cu un diamant prețios, dar și era tot grec și nu făcea comerț și în această situație, cu totul și cu totul specială, el știe să transmită scrisorile cifrate trecând de bariera ucrainilor naționali de debaturii. Aici a folosit rudele sale. Pe cârvul Cantacuzino, fiul fratelui Drădicea, adică pe nepotul Stolzului. Apoi l-a folosit pe Toma Cantacuzino, pe care l-a trimis la Edirnei, l-a trimis la Moscova, frumosul și fermecătorul Toma Cantacuzino. Și a mai întrebuițat altceva, a întrebuițat ascunderea scrisorilor de pilde în oriștea carului, găurea oiștea carului, la mișor, în lungul, în lungul, băga un sul cu scrisoarea cifrată și o trimitea nevoie. elevoie. A zembat, n-a de cele mai multe din aceste scrisori, dar s-a știut ceva despre trădarea lui și tocmai de aceea, în 1708, Țarul Petru l-a înlocuit. Bineînțeles, cazacii, mai ales cei zapoloșeni, n-au recunoscut această demitere. Au spus că pentru ei tot mai Să S-a mai departe în relațiile lui Blântoveanu cu țarul. Feteziul uneva să treci au încercat să-l înșele pe țară. În 1702, la București, au organizat o ședință secretă. O ședință la care au participat, Constantin Vodă în povernă, un cu care relați, de după cum v-a spus domnul doctor din imagine, nu mai erau calde, dar totuși, pai să înțelegau. Deci, vânbanu, Constantin Ispornic, Mihai spătan, și cei doi fruntași ai Bisericii Ortodoxe de atunci, dositei Patriarhul Ierusalim și ne său prisat. Ei au făcut un plan prin care se prevedea ridicarea la luptă a întregii populații creștine din sud-estul Europei și înfrângerea sub primei porții. Lui Tositei îi revenea misiunea ca prin biserică să ridice toată această populație și se pornească la lucrurile. urmăreau să redevină basilei ai Constantinopolului, ei nu au vrut niciodată să recunoască de lumina din sa. Iar țaului îi se oferea conducerea nominală a lumii ortodoxe deoarece provenea din cea mai mare putere ortodoxă al lui. Ei, sigur că era mult prea puțin pentru țară ca da să se mulțumesc cu o conducere nominală. El vroia conducerea de factor și de iure a întregii regiuni. i au făcut propunerea, dar cu orice secret politic. E făcut să se afle înainte de a fi pronunțat. Și ceea ce s-a discutat la această întâlnire politică. S-a aflat repede, și urmarea a fost că în 1703 Brânco a fost invitat la Edirne, l-a lăsat pe Stolnic să conducă țara în locul lui, ca Stolnicul foarte atent supravechiat, acum, așa din întâmplare, să preia el conducerea Și, Sultanul i-a oferit lui Brâncoveanu și conducerea țării Moldovei. Brâncoveanu din prudență a refuzat. Aici a spiritul de prudență, de echilibru politic, de judecată clară a minții lui Brâncoveanu. Și-a dat seama că era o cursă întinsă lui de către sultan. Nu a fost S-a mers mai departe și s-a ajuns, pe 1704-1704, la ruptura definitivă cu cei doi frați Cantacuzino, unghise. Urmare a fost că, în februarie 1706, l-a demis pe Mihai Cantacuzino, din Dregătoria de Spăta. în septembrie 1706, la nepotul său Toma Cantacuzino în Dregătoria de Spăta, deși Toma Cantacuzino era însurat cu Mariona Bărăceanu. N-a ținut seama de vechea animozitate cu Constantin Bărăceanu din în 1690-1690, n-au decât să treacă cu artă peste aceasta. Anumită. Și mai mult decât atât, să o promoveze la curte. De aici se merge pe linia de îndepărtare totală a stolicului, care, și el, ținând seama de relațiile lui, a susținut o serie de spioni greci care îi ofereau informații lui, pentru cel Mare. L-a îndemnat pe Pentru cel Mare ca în septembrie 1707 de la Lemberg să scrie o scrisoare ultimativă, poruncitoare către Brâncoveanu cerându-i să-l readucă în funcția de spătar pe Mihai Cantacuzinu. Este un document publicat de ruși care arată cum țarul încerca să bată cu pumnul masă. David Corbeanu, mai calm, mai zi, nu poate te doare mâna pe atât de multă cu masă, eu nu fac ce -a. Și l-a menținut pe Toma, mai departe, în funcția de spate. Mai mult decât atât, David Corbea, unul dintre oamenii cantacuziilor la Moscova, a fost trimis la Moscova, la cererea țarului. Țarul vroia să-l utilizeze pentru întreprinirea unor misiuni. David Corbea și-a dat seama de cele ce se putea întâmpla. Și atunci a cerut înainte de a pleca în misiunea sa către Varsovia, ca fiul său Sebastian să fie asigurat, să primească o casă în Chitai Gorod, Colonia străinilor de la Moscova. Și, pe urmă el să plece. Sebastian a primit casa Și David Gorga a plecat către Varșovia, dar n-a ajuns departe. Câteva veste distanță de Moscova și mâna prin povernului care era lungă, l-a ajuns. A murit pădurea. să. Saul încercat să rezolve problemele războiului Lupta împotriva regelui Suedii, Carol Aldrich. Un talentat militar, dar destul de dezechilibrat. Prea încrezător în capacitatea lui. Și s-a aventurat în necunoscutul spațiul luxuiesc. n ați seama că în 1700 a pierduse a doua luptă de la Poltava, de la Narva, a doua luptă de la Narva. n ținut. Și în 1708, în bătălia de lângă Poltava, a fost catastrofală nedisciplinații kazaci ai lui Mazepa, n-au putut să-l Mă rog, au dat un spectacol extraordinar pe câmpul de luptă, au călărit în picioare pe cai, erau mai mult des de petreji, dar asta n-are importanță principală, că au fost înflânți. Și au fost înflânți de asemenea maniere, încât au trebuit să fugă în goana Cairo, în primul rând, către Pender, către Tigina, și apoi către București. Rezultatul a fost că în București au format o comunitate de cazaci cu o capela lor, care își avea rezidența între Biserica Sfântul Gheorghe Nou și Biserica Colții. Am întrebat pe domnul cu arta Arheologul care a efectuat săpăturea acolo dacă a găsit urme, mi-a spus n-a găsit nimic. E prima oară când aflu această informație de la mine, Eu Eu știam din memoriile lui Billy Borley, Hartman care a fost la București și l a văzut aici. A fost în capela Și apoi au ridicat turnul de împreună cu soetei sine. Iarăși informația dar, pentru Brâncoveanu, situația a fost proastă, a fost proastă deoarece s-a întâmplat ceea ce a regăzat Domnul a cantat cu pe împreună cu trupele rusești, au atacat și au cucerit brălile ale în fortificați erau în stare mizerabilă. N-a fost o victorie de succes, a fost o vătărie care i-a făcut foarte multe rău lui Brâncoveanu, aflat în tabăra de la I-a făcut multe rău lui care poate, dacă ar fi intervenit, ar fi ajutat la augmentarea armatei de 38.000 de oameni, cât avea țarul în acel moment la dispoziție. Vedeți, dumneavoastră, bătăria aceasta de la Stărilești a fost catastrofală pentru țară. A pierdut zonul, a pierdut ieșirea la mare, a amânat trădarea tăptarilor din prime, dar a făcut foarte multe ori pentru Pentru că Țarul îl numește pe Brâncoveanu Iudă și îl acuză de drăgare. Ceea ce a scris Ion necurce că ar fi fost o înțelegere între Brâncoveanu și Țar s-a dovedit ca a fi numai un zvon care circula în Evovă, fără niciun temei. La rândul lui Sultanul, l-a numit pe Brâncoveanu Haim, spunând că dacă ar fi mers alături de trupele otomane, ar fi fost mai bine luat prizonier țarul și poate n-ar fi fost eliberat datorită intervenției țarinei și catedinate. De acum înainte, soarta lui Povernului era decepunită. În arhiva vizirilor, cea mai mare arhivă din sublimă care exista, în sublima poate care există acum în Republica Turcia, există mai multe mesaje ale Stolnicului și ale fratelui său Mihai Spătaru, denigrându-l pe plâncovean, arătând că era trădător, arătând că a știut despre fuga lui Toma, ceea ce nu e adevărat. Despre fuga lui Toma au știut Constantin și Mihai Cantacuziu. Ei. Alături că prin l a lăsat pe Mariora Colăceanu să plece la Brașov împreună cu copiii și să-și salveze viața și, o... și o doare. Termenul este de o doare. O doare pe care le are. În această situație deosebită, soarta lui Constantin Vodă Brâncoveanu a fost preceturită. Au mai dat și informații despre banii care le avea Brâncoveanu depozitați la TSECA, Banca San Marco, din Veneția. Au mai dat informații și despre documentele pe care le avea în ascunse în ascunse închiriile și Mănăstirii Polților. Au fost o serie de acțiuni care nu fac caracterul caracterului celor călăturați fantacuzi. Și au cerut amândoi ca pe tronul țării românești în locul lui să fie numit vărul său, nepotul istoricului Ștefan Cantacuzino, De aceea, imbrogorul în momentul în care a venit, la 14 aprilie 1714, să-l mazinească pe Constantin Vodă în Coveno, a întrebat cine este Ștefan Cantacuzino. El avea nominalizat precis. Țarul n-a mai vrut să-l ajute pe Vrâncovean. N-a mai vrut pentru că știa practicile politice lui Vrâncovean. Știa că în timpul semnării păcii de la Istanbul din anul 1700, Vrâncoveanul cumpărase pe ambasadorul rus ucraințe de așa cazul patru mii de ducați din augă. Dar Brâncoveanu a avut imediat știința de a informa pe contele Golovi care era atunci în frunte la Posorski despre ce a făcut. Cum s-a lăsat-o prea Cum cumpărat, plătit și cum nu a semnat tot ce a cerut țarul, pentru că banii de la el au obiectiv numele sultanului. Deci făceau un joc tu. Apoi a încercat, prin gneazul Goliței, care era la Chiev, în calitate de guvernator în ceea ce putuse să ia aduce atunci din Iisfraie. A, a încercat din nou să cumpere Conducătorul lui, dar volițul era prea bogat și mai mult interesat de vot, de câte Așa că nu s-a lăsat cumpărat. Dar nici pentru nu a mai acceptat informațiile. Nu mai avea credere. Deci, ruptura dintre cei doi era stabilită și definitivă mai ales după bătăria de la Stănirești, în Întrebarea care mi s-a pus a fost dacă aceste două personalități, care nu s-au cunoscut niciodată, colaborarea dintre ei a mers pe o linie constructivă, ținând său de ce am spus la început, și anume, de faptul că cei doi urmăreau obiective deosebite, de o serie, desigur că răspunsul poate să fie mult de mai detaliat. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor, dar deși pentru am vergat o frumoasă expunere. Vedeți cât de complicate erau lucrurile între domnitori și boerii de atunci. Au fost istorii triste, dar există, sunt documente. Iată, am fost și noi prinși în aceste vitreergii să zice, Și din afară și din lăuntru. Multe orgolii până la urmă. bineînțeles că poarta își dorea uh, un domn slab care să-l domine, Lucru care s-a și întâmplat din care au venit, s-a instalat un regim care a fost supus regimul Famaliod sub primei porți care se întâmplă în anii în imediat următori. Tot așa întrebări, la dacă există, sunt de sub, o sumă de probleme puse aici, de politică și politică internațională, de domnul profesor uh, Stoniș, de costant timpul de ce și profesor Radu Ștefan Vergati. Dacă sunt întrebările, până la urmă. Ma, mergem într-o altă zonă, Uh, puțin poate știu de fapt și știu, dar mai ales nu știe că prima, primul loc de veci al domnului Constantin Costantin Brâncoveanu a fost uh, aici, a fost de partea de țară într-o insulă și de aceea domnul profesor, dr. Paraiti Paide va spune cum și ce despre această insulă Halkidiki primul loc de veci al Brâncoveanu acum, va uh, mică paranteză. Bă rog, și aici sunt argumente, domnul profesor Radu Șterfan Vergati și domnul profesor Maraipa și pot să ne mai spunem și detalii despre actualul loc de, de veci unde sunt moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu, e băba de Biseca Sfântul, Sfântul Gheorghe Cel Nou, din centrul capitali, km 0, al României Paris Paris km 0 și noi avem în România, km 0, este chiar acolo unde sunt moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu. Deci, e o problemă care trebuie și ea cu multă atenție. Dau cuvântul noi profesor Parait din Parait să ne spună, până la urmă, și impresiile că a avut contact direct cu acea zonă, acum câțiva ani buni, și, și ca istoric, și ca arheolog, și ca director general, cum spuneam mai devreme, al Muzeului Uniuului București, avut multe contacte cu opere aceasta incredibil de, de mare a domnului Constantin Brâncoveanu. A lăsat foarte mult pentru istoria poporului român, mare pentru țara românească, acest domn Sfânt Martir Constantin Călăt, domnul profesor ales Să închidem aici microfonul și să vedem acolo. Apărtați. Da. Ok. <coughs> Părinte, Archei Episcop al Tomisului, domnule și iubitule și respectatorul nostru, academician, domnul Polăceanu, și eu personal am și o datorie, princă domnul doctor Polăceanu a fost și medicul mamei mele. Onorată asistență! Așa cum a intervenit diriguitorul acestei manifestări, voi aborda intervenția mea pe lucruri care sunt actuale și acum și peste câteva luni sau chiar mai multe luni. vorbind mai timp de această chestiune a mormântului. și presa și alte surse de informare lasă o întrebări de întrebări. Unde sunt posemitele acestor înaintași de frunte ai poporului român? Și am să fac o scurtă incursiune asupra unui eveniment și am să rog și pe domnul profesor universitar. care o să mă ajute despre o, un moment pe care l-am trăit în primii ani de acțiune ca profesor de istorie medie românească la proaspăta universitate, Ovidius din Constanța. Eram, de fapt, cu cursurile noastre la clădirea veche a universității. De de fapt de, de început a universității. Țineam lecția acolo și către după amiază sau către înserare trebuia să plec de acolo, să ajung la tramvai și să merg la cazoniera pe care primaria mi-o acordase în folosință. Și mă, mă însoțea un uh, mai pârznic student care era și un pic de fruntaș al sindicatului, era un sau nu unde? Care? Simțea el de nevoie să mă însoțească, să mă scoată din păi acesta de ulițe, de stres, de bulevard, de nu știu mai. La un moment dat, într-unul nostru, l-am întrebat, măi, cum îi chemăm părinții? Așa. Deci, că nu mai contează cum îi dar l-am întrebat, păi, n-ai să zicem așa. Păi, tu ești la sindicat și văd că ești prezent la toate cursurile de istorie. Îți <coughs> plac? Da. Da, de ce? Pentru că, da, da, sunt acolo și văd da, că ce îți place cel mai mult. A, domn profesor, îmi place cel mai mult. Păi, viața de mormătat. <coughs> -mormă, și eu mă bă, ăștia de ce mai poștate care îți vorbesc despre cu revista și despre noi mei, ce trăiamă pe vremea aceea, zi, a nu zice despre felul cum ne povesteți dumneavoastră, ne spuneți dumneavoastră, istoria lui iară o poveste. Și ducându-mă acasă m-am gândit, iată domnule, ce efect are un asemenea mod de prezentare a istoriei. Domnul, domnul profesor, diriguitorul manifestării noastre, pentru faptul care din mulțumesc. Și e foarte bine că istoria este una din mamele pregătirii viitorului unei națiuni prin arma aceasta a școlii. În momentul de față, trecem prin momente mai, mai momente de, de, de discutat. Nu zic altfel. Nu mai de discutat. M-am gândit în următorul lucru. Când, când vorbești despre suferințele unui om, când vorbești despre, mă rog, uciderea lui sau nu știu mai ce, pentru aia o faptă așa de, de atât de importantă, încât îi rămâne în minte că asta este istoria. Istoria săraca este ceea ce înseamnă viața. Și vădând pe această pistă, de dialog cu dumneavoastră, m-am gândit să vorbesc ceva despre ceea ce fac chiar în de față și ceea ce am făcut. Și vă spun deschis și de, de declar deschis că le-am făcut aceste lucruri mânat în primul rând de speranța că trebuie să intervin într-un fel la salvarea acestor momente sacre pe care le avem pe care le aveam și pe care le mai avem. Și anume, sunt cel care am cercetat necropola cantacuzinilor de la mănăstirea făcută de către Șerban Cantacuzinou la Cotroce. Sunt cel care am deschis formântul lui Șerban Am fost, vă rog să mă credeți că spun ce am fost minunat ascultători al intervențiilor pe care le-au avut în antimoritorii aici. Din cauza că suntem care a încercetat părmântul Șerban Cantacuzino. Mort în 1688 dintr-o suferință studioasă, deși el se medicul de la Brașov până din Mară. Deci era suferit. Și am avut surpriza mizeră, Că mormântul acela, Olešel Pancar, da Cusinou, pusese scotocit, să zic, ca să nu spun alt cuvânt. Era scotocit de cel puțin 3-4 ori. Din multele acelea de om despre care au vorbit alte vorbitorii noștri, din multele acelea de om nu mai rămuseseră decât ceva restul de la coasele de la picioare și ceva de la cutia mea. Dar nu era numai el în acolo, era și lor date, erau și ceilalți frați, fiecare cu mormintele lor, toate profanate. Numai un singur mormânt din acel, să-i zicem așa, loc sfânt al poporului nostru. Mormântul smarăndiței, smarăndița căsătorită la 16 ani Și lui Stelbaca-L Tacuzinou, care nu era profana. Și prin metodele noastre de investigație am ajuns la concluzia că cei care au fost furii, care au jefuit aceste morminte, poate chiar și unii prea cucerbici călugări. Fiindcă mănăstirea puseseră închinată și puseseră în îngrijită de cei care vreau să vadă și cam ce se întâmplă sub placa aceea de marmură. Și am ajuns la concluzia că faptul că smărătița să rămână a moi înaintea tatălui ei și terenul rămăseseră mai îngust decât, mă rog, s-ar fi așteptat o asemenea mormântare. Pământul acela care a fost depus, în care a fost, a fost depus racla tinerii de 20 80 ani, la 2 ani după Mormântul era de fapt de aflat. în așa fel încât s-a rupt curbura capacului mormântului ei. Și cei care furau de acolo au zis că s-a rupt înseamnă că au îmbrat și aici și alții. Și au lăsat-o în pace. Așa că am găsit-o cu tot inventarul lor, pus de către familie. Și o altă, o altă de situație pe care încă nu mi-o explic încă, este faptul că morbintele acestea, ale noastre, ale alimentașilor noștri, au un inventar funerar, din care nu există, de exemplu, Bănuțul. Nu contează că Bănuțul este turceț sau este austriac sau nu știu de unde rusesc, apropo de ceea ce a zis domnul profesor despre dar mai este și un inel, mai este și, mă rog, o, un cercel, mai, mai sunt și alte obiecte care rămân, rămân de la centură. Aceste lucruri trebuie salvate. Fiindcă, alături de ceea ce înseamnă structura nasului, pentru arheolog, eh, domnul eh, codec eh, eh, profesor, a făcut practică la șantier arheologic, și vă aduceți aminte, că am ce vom mața văd la o schere trebuie să te uiți la șaua noastră ca să reconstitui înfățișarea și școala, școala adusească, asta nu înseamnă că nu, nu avem și laude, așa, este mulțumită să găsească șaua aceasta noastră pentru a să se redea. timpul capului, fața. Dar sunt cei, dar sunt chinelele, dar sunt alte obiecte, de deci pune scheleturi de pantofi, de călțăminte, picătări de pantofi, de călțăminte. Toate acestea sunt lucruri de mare interes pe care arheologul este obligat să le investigheze. Arheologul nu le creează de singur, tu și cu antropolog. din cauza că una este să găsesc o pomozea la un asemenea schelet care știu că apare până la o anumită vârstă, sau nu e ce apare la vârsta respectivă, pentru ca să mă plasez, cel puțin așa, în mare, în perioada în care s-a întâmplat decesul. Retin la deces. Domnilor, Pune și mormintele acestor înainteași ai noștri, că au fost domnitori, că au fost oameni de rând, Dar au avut decât o băncuță, o, o mică monedă la degele. Inventarul lui, atâta i-a putut face. A avut norocul să-i corp, să rămână corpul cât mai complet. Și atunci poate vor interveni toate aceste cercetări care se fac asupra, asupra acestui e, obiect. Dincă, domnilor, sunt în stare să constituie, să, să, să ne fac și să datez o oală un, un pliciar, un cuțit, nu știu mai cum. Dar cum arătau oamenii? Și imaginați-vă că la un șantier pe care l-am avut la București, pe Colentina, am găsit un sat. Și satul acesta avea bordere, cu toate satele din prezioarea respectivă, dar spre norocul meu am descoperit două, morbi, două e, cimichire. Cimitirul cel vechi a, a, a, a avut în inventar, opt monede de la Mircea cel Bătrân. Imaginați-vă, stimați și este, stimați de doamne și stimați și că opt monede, nu este o monede, sunt opt monede, demonstrează că satul respectiv, colectivitatea respectivă, era în situația de a înhuma, să zic pe cei plecați, spuneau moneta pe care o aveam la dispoziție. Dacă Bucureștiul este atestat documentar la 1459, în documentul este documente documentul scris, arheologul vine și demonstrează că diferența între ceea ce spune documentul și ceea ce găsim noi prin investigațiile noastre este de 50 sau chiar peste 100 de ani. Spune că este datat în 1459. Dar dacă eu găsesc lucruri, monede de la mici acel bătrân, nu vă mai spun că acum am obosit aproape tot, Așa, deci mici acel bătrân, domnul profesor, de capi, vă rog să mă ajutați. 1356, 1418, asta este perioada de domnie. E drept că și fiul lui. Deci acel bătrân, adică. Așa, a avut 2 ani de zile. 14 12. da? Iată, deci, cum cercetarea Rest arheologică ne permite să reconstituim nu numai câte e cum arăta bordelul lui, din ce era a făcut, ce inventat. Putea să aibă el, în, să zicem, acolo, în 14 sau maxim 16 metri pătrați. Și nota a oamenii pe familie în perioada respectivă, ridica la 11, 12, 16, nu știu cât copii. Unde cum trăiau oamenii aceia? Și la Câșova unde am avut șantier cu domnul profesor, dar am lămurit. Din cauza că alături de șantierul nostru era cu ceapa unui unei familii de rog. Și aia, când mergeam dimineața, mai vedeam, m-am plăcutit de una, unul pe fereastră, pe, mâncă unul, măi ce fac ăștia, m-am și eu. Păi zice, ce mintea să-i desapară? Îi gândau de ușa, păi la ușa de ori mătrăghe. <laughs> dar și cine știe dacă și acum 300 de patru această practică de a ieși cât mai repede acolo unde este matricatura, iată cum uh, se poate interpreta. Domnule, vă spuneam că ne-au fost profanate vorbitele, ne-au fost, ne ne fost ascunse sau dispărute obiecte care aveau mare interes. În guvernul Constantin, Domn al 3 își făcusele încă din timpul vieții mormântului la Curesc, la mănăstirea Curesc, care, în momentul de față, este trecută în evidența monumentelor de interes universal. Deci, dintre cele mai importante monumente pe care le avem, se găsește și mănăstirea Curesc. Mănăstirea sunt Gheorghe construită de Constantin Brâncoveanu, ca și la cresc tot el, mănăstirea aceasta a avut o biserică, a avut să mai multe biserici, pentru că mai numai decât, una dintre biserici, în mod sigur, de, de la 1560, făcută de un do, dobrușipanu, dar sub fundațiile acestei biserică, am găsit un altă zită din bolovan de rău, un perede de altă biserică. Și vă, vă spune și de ce este biserica. biserică. Din cauza că au apărut monede în cimitirul din județ din jurul acestui băcaș, din timpul lui al doilea fatih, deci cuceritorul Constantinopolului. Asta se întâmplă în secolul 15, din așa fel încât și acolo avem de-a face cu o fasă de existență a unei biserici anterioare perioadei lui Dogruș în 1563-64, peste care a venit în fine Panayottakis din și Mamana. Domnilor profesor, după ce ce părinte, n-am scriu legătură cu el. acest <laughs> cu aceste. Cu aceste... Padaiotakis de Cuseț Grec și care a fost un fel de predeministru de, de, de, de externe a nivelului potomat. Padaiotakis a făcut reparații la biserica lui Dobruș. Dar, sub aceste intervenții, pe de o parte, de Dobruș facea pentru a apare o mai veche biserică, care abține unei biserici din perioada lui Mehmet. Deci în timp ce se dădeau la apărarea Vonsatinoporului, în principiu de atunci, așa, înainte acesteia exista o realitate datată cu monete, sunt șase monete la Sfântul Gheorghe nou, în care rezultă că în primul rând, Că biserica este mai veche decât se știa până acum. În al doilea rând, că se foloseau monetele otomane ale în, sultanului Meghmet în București. Imaginați-vă, Siușpa să-ți făcea Ortodoxă, băieți, părinții, <coughs> să-i facă pe părinte, cei părinte, creștine, că el nu le-a plecat cu monedă turcească. Înțelegeți? Ei, mă rog, nu peți oameni că turcească să că ce? Cine știa Aceste elemente de... Deci, ca să mă apropii de sfârșitul intervenției mele, vreau să vă informez cu câteva probleme care se pun în momentul de față în capitală. Este vorba de realitățile de la Sfântul Gheorghe nouă de la biserica aceasta, care, în urma unui temeas al preacucericilor preoții de acolo, Vidicescu și Dica, s-a pornit încă de acum 10-15 ani, acțiunea de restaurare a acestui lăcaș. Banii s-au strâns, strâns pănuți cu pănuți, deci ritmul a fost destul de lent. La un moment dat, direcția monumentelor istorice a fost captată la această idee și s-a început, în 1966, o activitate mai activă. 1996, no, 96, no, no, no, no, no, 1966, nu, nu, nu, nu, nu, 1966, Mă scuzați, ați asta noapte să știți că nu prea am dormit. Nu din cauza aerului de la Constanța, ci din cauza grijilor pe care le-am apus și le-am. Deci, această realitate trebuie condusă și este condusă în momentul de față cu o despădicie care mă impresionează și îmi dă speranță că lucrurile vor merge bine. În momentul de față, prea nostru patriarh este în fruntea unei acțiuni de grăbire a actului de restaurare a acestei biserici. Această biserică, după părerea mea ca ardeolog, este cea mai veche biserică făcută din bolovan de rău, așa cum este făcută și în cetatea lui Vlad așa cum este făcută și biserica lui Radu cel Frumos fratele lui Țepeș, de la Tâncan, pe care am cercetat-o în tinerența archeologiei mele. Deci sunt lucruri de o importanță deosebită. Ieri mi s-a comunicat, sunt consultați, adică consultat, invitați să contribui, așa, să contribuie cu informațiile la Am fost informat că între 12 și 15 ani luna aceasta se va face o intervenție asupra mormântului pla, lui eh, Constantin Brâncoveanu la Sfântul Gheorghe II din cauza că cavoul de la curez n-ar putut fi folosit din cauza că în perioada respectivă prietenii Domnului mercati, sau deci prietenii aceștia cu ce rău din Voltenia și doamna Marica Săraca era frică de turcitea, păi îi păcălise când adusese într-o -framă. framă, spune preotul Șerbanescu, adusese pe moaștele, moaștele pe în apele posforului, din cauza că Catastrofa care încheia toată această zbatere a țării românești, catastrofa uciderii, într-un mod hain a familiei Brâncovenilor, eveniment care a stârnit o indignare a continentului european și a rămas în istorie ca cea mai multă, cea mai mare fedeasă pe care s-a aplicat de către acești veniți din stepele anadorului asupra poporului nostru. De așa fel că Maria doamna n-a avut posibilitate și n-a avut nici probabil nici curajul și nici interesul să ducă o lui moaștele, să le spunem de acum încolo, moaștelor acestea a se de la Constantinopol, fiindcă, așa cum ne spunea domnul doctor, profesor, doctor, academicianul nostru de depață, de poarta otomană a pregătit cu o periculozitate nu numai de bogăția lui, al tânpeiului, cum era numit Constantin Precocean, prințul aurului, și erau interesați și pentru faptul că aici, în zona aceasta, s-a explicat foarte frumos și mulțumesc că am fost de față la această manifestare, această, o, o, o pedeapsă de genul acesta cu greu o întâlnești. Și nu numai tăierea capului, într-o de sabie și faptul că nu moare numai unul sau doi, zecele, regina, nu știu mai ce. Mor toți copiii. Și în momentul acesta se petrece Lovitura, Victoriu a învățăturii Pășinei. Când Matei, 11-12 ani avea, a văzut ce s-a întâmplat cu Enache Băcăleștul, pătratul Enache Băcăleștul, a văzut ce s-a întâmplat cu fratele Constantin, cu fratele Șerban, cu, cu Ștefan, Ștefan, Radu, Matei, patru băieți. Când a venit rândul și lui, a căzut în genunchi. Și a spus, tata, lasă-mă, o fi spus așa, parafrăzăm noi în momentul pe față și în alte trec în cază. lasă-mă să trec la creștie, la, la biserică, la credința da credința acopedală. Și atunci Constantin Brăcoveanu le-a spus am pierdut tot ce am avut pe acest pământ. Trebuie să avem grijă de sufletele noastre care se ridică, ridică la ceruri și aceste, aceste suflete vor fi deci, în momentul de față biserica noastră ortodoxă care observăm foarte bine și suntem într-un totul de acord de a avea și noi martirii noștri, recunoscuți martirii noștri recunoscuți care se contribuie prin fapta, faptele așvartele lor la educația acestui popor, la întărirea convingerii Că neamul nostru a fost numai un neam care s-a ocupat de plecare la după urban sau după nu știu ce lucruri de pe pământene. Ci a fost un popor care și-a iubit pământul și credința. Vă mulțumesc! Domnului profesor Panaiti Panaiti pentru această incursiune, nu numai în mare Egee, dar și pe de râmul românesc. românesc. deci nu la București, unde a fost, cum vă spuneam, directorul al, al acelui mare muzeu al municipiului București. Deci a trăit din plin prin, prin, prin arologia pe care a abordat-o dânsul la această urbe a României a cunoscut multe locuri, detaile, inclusiv, iată, aceste locuri să de domnia sa. Mulțumim, Domnul Dacă sunt întrebări și la dânsul, la urmă. Dăm cuvântul doamnei Emanuela Golescu, care este și actriță sau a fost actriță, dar încă reprezintă și acest domnul foarte interesant pentru cultura românească și universală. A fost chiar la Tăcul Național din București președinte al Fundației Golescu, va oferi un recital din creația poetică lui Ioan Alexandru în cistea Domnului Sfânt Constantin Brâncoveanu. Puțin mai și acum, pentru că mulți poezi care au fost în anii trecuți, nu prea mai există în manuale școlare, mai există în mass-media și așa mai departe, Ioan Alexandru a fost o figură marcantă culturalului nească, a trăit într-o 141-2000, iată chiar la o figură a fost cad universitar la din București, profesor de istorie literaturii române și universale, comparate. A predat și un curs de civilizație și limba ebraică și nu numai. A fost senator în Parlamentul României din partea unui partid de dreapta și, mă rog, a abordat cu atenție, cu cinste mărită, problemele bisericești și, de ce nu, ale Sfântului Constantin Brăcovean. Probabil că este singular în poezia de atunci această persoană care a abordat cu multă atenție pe domnul Martie Constantin Brâncoven. De aceea am gândit să recităm câteva versuri din doamna, prin maestria doamnei Manuela Golescu, în minute în, în care urmează. doamnă vă rog. În altra sfinția voastră, părinte, Onorat presidiu, stimat auditoriu și iubit auditoriu, am fericită ocazie de a fi aici într-o dublă, iată, sărbătoare, sărbătoarea Sfinților Matei Brâncoveni ca nu numai ale ortodoxiei noastre, ale neamului românesc, dar și ale ortodoxiei universale, consider, și, nu în ultimul rând sau nu, în a doilea rând, celebrarea întronării a 20 de ani a nasc pe părinte de o dosie la batiachia română, iată, și haideți să-l aplaudăm cu căldură! Voi da citire câtorva versuri, sunt impresionată de aceste versuri pe care, iată, prin intermediul domnului profesor universitar Dr. Iorghe Angelescu care este și organizatorul acestui extraordinar eveniment voi da citire Am descoperit că există o poezie dedicată prin covenilor și am ales câteva versuri Cum țara românească e pe pământ nu iarta între lumile creștine Așa sunt cronicarii în străini când povestesc de tine. Constantine. Că rodia tocmai s-a înmulțit și s-a întoar fiecare casă și prunci ca și spicele de greu, sau curioși cu lună după masă. Și amiroase avus u și amir. Și în ferești și mușcate. Și fetele pe dealul încarpați Sunt în lumină încă înghiocate. și este mila să te atingi și în vis de-atâta nepământ și curăție. Iar să-și ascund de-atâta paradis sprit vor la vițără de vie. pierduta în totul, țară și copii, Mi s-a luat coroană și soție, Și-acum pe cai, cu suhițe și cânci, La suflet dau năvară, vigilie ca și cum slăvitul sanctuar ar fi o ultima încercuire, și cum plăznie grinitele de var vor profana și astă potignire. Dar în vlaherne, clopote trag la prazii cu sfârșitul de vară și în carpați, păstorii se întoarc cu turul mare din munte peste țară și se tot tup din stâng și nu mai vin, și rămân în ventoase în Până când de Sfântul Constantin Urcă iar nioara cea tângă descurs într-o cămașă dintr-un fir Cu prun tăi pe uris bizantile Cu capul în brațe strămutat la cer Te văd în veci Părinte Brâncoveanu, nu s-a de moarte, Ci de aceea e nemuritor. Și neamul meu tot crește mai departe, și în urmă tot rămâne jertfitor. Un prunci s-au născut, Patru feciori, 7 fecioare, Mulți ca el pământul n-a văzut, Mai ales în zile sărbătoare, Că vă convoi mururători, la curezi, în stradă de rugăciune, fumegă pământul în urma lor, mirosind la smirnă pe tăciune. Bunătatea Domnului s-a întins din ardeal până la marea moartă. Și în ardoarea i a prins, aurul luminii se deșartă, vă tropii de greu. De arde, derivezi și poame, și străvechi, străvezi de baltă și pâreu, clopoței mânjor în coame. Și muierile de sub bărbați nu se sting până dat să prindă frumusecia celorlalți, iarbați într-un nopții de colindar, Până țara iară s-a umplut de miros de prunci și a de la și, și până peste prut, nu un cap balat din sanctuare. Vrem coveanul și supravii gravul prin afară. Au întins altarul umlător să se poată împărtăși o țară. Vile pătrund până în păduri, în amurg, când umorele se îngână. Să se-nmoaie cer din călduri, că bufesc coroanele în luna și în Unde nu e loc, în prăpastie și surpătură, Să se abată cerul cu noroc, Murmură un pusnic din scriptura, Cu un rului și sub munte să nu facă umbră nimănui. N-are drept să iasă din iubire. Dintr-un astfel de așezământ, fost ai smuls în zile sărbătoare, să te repezi de molmântul, de pământul sfânt, de hurezi și alte sanctuare, unde domnul apar mai rănitori, mai smeriți și slujitori din fire. Ferele îndrăznesc în jurul lor Să-i lase fără moștenire Dacă frica Ți-ar fi fost stăpân, Ea găsea o care de scăpare De acest neam te dai tren Să te arunci apoi în și -ar acum În paradis petreci În această țară românească Și cât fi, va fi neamul meu în veci Tot mai fi cine să sfințească Căci avem la ceruri un temei, patul prânci cu lor de mână. Pentru că moartea s-a temut de ei. Teama de moarte nu este română. Și avem drept și avem curaj de plin să trăim ca ei în libertate. Iobrâncoveanu Constantin, efigie, în eternitate. Mulțumim doamnei Manuela Golescu pentru acest most recital de atins ior prâncoveni cu de cucutant dar și Sfânicul Ianache, care și l-a fost sacrificat în acel moment trist al istoriei naționale. După masă am înțeles foarte bine că va fi un concert larg al armoniei la nivelul Urbei Constanța, numai aici În din altă parte, și așa să facem evenimentele și aici și acolo. Va fi și vă invităm cu această ocazie pe toți la momentul concertului de după amiază. Dacă există cumva întrebări în sală, dacă aveți întreba ceva, de de suntem la discuția dumneavoastră. Dacă nu există întrebări, există? Dăm uh, cuvântul la Vremițului Părintea o Teodosie pentru a ne spune ceva frumos, la acest moment aniversar, 20 de ani de la Sfânărea Dânsului la București, la Arheereu. La cazântia dumneavoastră. Da, mulțumesc, în legătură cu momentul aniversar, pentru că noi ne-am adunat astăzi pentru anul plâncoveanu. Sigur că sunt de academician o unor atrezi de asistență. Sunt bucuros că am aici un martor totuși de la momentul aniversar și cred că și domnul Angelescu a fost atunci. Părintele Moise, Părintele Iosif. Domnul Răsar siguranță dar aș vrea să puntez această frumoasă manifestare de astăzi. Sigur, acest moment, Prâncoviarul, care este evocat în anul acesta, este de mare importanță pentru conștiința românească. Un martiriu unic, în primele veacuri mai erau așa când murea câte o familie întreagă, atunci când era biserica scăldată în sânge. Dar un astfel de martiriu al întregii familii și sub ochii tatălui și a spednicului Anache, sigur că este cu totul neobișnuit și așa cum sublinia vrednicul de pomenire pe care astăzi mi-l amintesc, ca pe o icoană te sigur, toate acestea se petreceau sub privirile pasive ale marelor puteri din vremea aceea care nu au făcut vreo intervenție pentru salvarea acestei familii. Ce trebuie să punem în evidență? Într-adevăr, epoca Brâncoveanu, pentru că este o epocă, această perioadă de domnie a Sfântului Voivod Constantin Brâncoveanu, a adus în istoria țării românești o nuanță specifică de cultură, de spiritualitate, de afirmare națională. A adevărat, Constantin Brâncoveanu a fost un mare Domn, și în același timp, a avut în Antimivireanu acea personalitate care a dat greutate culturii și spiritualității românești. Dacă n-ar fi fost și Antimivireanu lângă Sfântul Voivod Constantin Brâncoveanu, cu adevărat am fi avut o literatură mai săracă, am fi avut cu adevărat ceva lipsă. Un slujitor venind din altă țară, adus de la Constantinopol de Sfântul Voievod s-a identificat atât de mult cu românii și cu țara românească, încât el introduce în țara românească limba română în cult. Și aceasta sub încălduirea Marelui. Somnitor Constantin Brâncoveani Din cele 63 de lucrări Tipărite De Sfântul Voivod De Sfântul Antim Ivireanu, 21 erau în română unele erau bilingve Sigur a tipărit și cărți pentru țara sa Am avut ocazia Să stau de vorbă Cu români Care au mers pe meleagurile Sările lui Antimivireanu de origine și când au auzit că sunt români au un mare respect față de români pentru mod în care a fost primit și apoi a fost cinstit Antimivireanu. Așadar, avem de-a face cu o istorie vie, în timpul Sfântului Voipod, Constantin Brâncoveanu cu istorie Line de lumină, atât în domeniul culturii, cât și al spiritualității. Sfârșitul Sfântului Ipoevot Constantin Vrgoveanuș și a familiei sale este cu adevărat și, în același timp, unic în istoriografia țării românești. De aceea, noi facem aducerea minte și ce în anul acesta martiriul. Sigur că voievodul a avut cel mai scump sufletul, a ținut la țară, a ținut la popor, a ținut la valorile care s-au creat înainte de el și în timpul său, dar nici una din valorile care existau, nici țara, nici poporul nu erau atât de prețuite precum sufletul creștin. De aceea trebuie pus în evidență acest suflet creștin. Atât de frumos au fost evocate aceste momente, începând cu domnul academician, cu domnul bergati, cu domnul profesor, și apoi ne am încălzit cu recitările sale doamna Manuela Gulescu sigur că toate aceste momente au fost atât de pline de esențe atât de însemnate din punct de vedere al valorii istorice dar iată au continuat urmașii Sfântului Voivod Constantin Brâncoveanu pentru că acea credință exprimată în jertă a fost de fapt o lumină a familiei și această lumină a familiei trebuie să-și o dorească orice familie românească această lumină a credinței în familia Voivodului Constantin Brâncoveanu a ajuns până la noi, prin urmașii săi, titori de biserici, titori de mănăstiri, donatori către biserică și iată domnul academician, nu este doar un om învățat care poartă un titlu de academician, ci este o viță de Brâncovean și este, iată, o mărturie vie că această familie de credință, a dăinuit până acum și sigur, familia spirituală care urmează pilda Sfântului Voievod Constantin Răcoveanu va continua până la sfârșitul veacului. Este bine că înțelege și înțelege generația tânără ce înseamnă credința exprimată prin martiriu. Noi știm că atunci când a încetat martiriul în Biserica Primelor Veacuri, a început un martiriu fără sânge, dar cu lacrimi și cu jet. Acesta este martiriul călugărilor, al trăitorilor, al tuturor creștinilor foarte fervenți care cu adevărat au făcut din sufletul lor comoara vieții personale și cu această comoară mulți dintre și noștri au ajuns în cer. Este această side acum de evocare a Sfinților Martiri covei, un moment de comuniune cu ei și de continuitate pentru noi a vieții religioase a vieții culturale a ținutei spirituale românești pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi vreau să mulțumesc domnului profesor Angelescu pentru organizare tuturor vorbitorilor pentru acest bogat ospărț și tuturor ascultătorilor care au receptat cu bucurie și au primit astăzi o bogăție în sufletele lor. Dumnezeu să ne ajute să continuăm să ne împrospătăm mintea, inima și conștiința cu astfel de valori veșnice în sufletele noastre. Am trecut o săptămână aia. În nume de Tatălui și al Filului și al Sfântului Duh. Amin. Cu tine să te pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ce ești mai cințită de crelul și mai norită, fără de asemănare, va sărafinit, care fără stricăciune pe Dumnezeu cu cuvântul ai născut, pe tine jacul adevărat înscătoare de Dumnezeu pe Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purulea și în vecii veștori, amin. Doamne, miurește, Doamne, miurește, Doamne, miurește, că în anul stăpâne în tine azi. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luiești ne și întuiește pre noi. Amen.